«Ей, ні», – відповів поет, тоном людини, яка збудилася від сну. «Бути повішеним – це надто безглуздо. Не хочу. В такому разі прощавайте». І архідеяко, відходячи про мотів крізь зуби. «Я розшукаю тебе. Я не хочу, щоб цей клятий мене розшукав», – подумав Гренгуар і побіг за клодом. «Послухайте, пане архідеяко, навіщо давнім друзям сваритися?» Ви зацікавлені долею цієї дівчини, тобто моєї дружини, я хотів сказати. Гаразд, ви надумали хитру стратегію, щоб вивести її цілу і здоровою собою. собору. Але ваш задум надзвичайно неприємний для мене, Грингуара. А що коли б я запропонував вам інший план? Запевняю вас, що в мене з'явилася зараз блискуча ідея. А що коли б я запропонував дотепний спосіб, як визволити її з біди? не наражаючи моєї шиї на небезпеку зустрічі із зашморгом. Що б ви на це сказали? Вам цього було б досить? Чи так уже неодмінно треба, аби мене повісили, щоб ви були вдоволені? Священник нетерпляче шарпа шарпав гудзики сутани. Беззіквило. Який же твій план? Так, вів далі Гренгуар, розмовляючи самі з собою і приклавши палець до кінчика свого носа. Саме так. Волоцюги молодці. Цеганське плем'я її любить. Вони повстануть на перший заклик. Немає нічого легшого. Раз плюнти. Скориставшись сум'яттям, її легко буде вкрасти. Завтра ж увечері. Їм тільки підкажи. Який же план, струснувши його, спитав священик? Гренгуар велично обернувся до нього. Облиште мене. Невже ви не бачите, що я розмірковую? Він подумав ще кілька хвилин. А тоді почав аплодувати свої думці вигукуючи. «Чудово!» – безсумнівний усміх. «План!» – гнівно вигукнув Клод. «Гренгуар сяю!» «Підійдіть но ближче, щоб я міг вам сказати про це на вухо. Це справді хитрий контрудар, який виручить усіх нас із крестного становища. Хай йому чорт! Ви таки визнайте, що я не дурень!» Раптом він схаменувся. «Стривайте!» «А кіска з нею?» «З нею, хай її чорт!» «Її б би теж повісили?» «А мені що до того?» «Так, повісили б і її!» «Минулого місяця вони повісили свиню!» «Хатові це прибуток, потім він з'їдає м'ясо!» «Повісили ти мою гарнесеньку джаль!» «Бідолашнику заняточку!» «Прокляття!» – вигукнув Клод. «Ти сам сущий кат! Ну що ти вигадав? Пройди сюди. «Щіпцями треба тягти з тебе твій план чи як?» «Заспокойтеся, учителю, Слухайте». Гренгуар нахилився до архідеякона і почав щось шепотіти йому, тривожно, оглядаючись навколо. Хоч вулиця була зовсім безлюдна. Коли він закінчив, клод йому руку і холодно промовив. «Гаразд, бувайте». «Бувайте», повторив Гренгуар. І в той час, як архідеяком пішов в один бік, він попрямував у другий, бурмочучи, півголосу. Смілива вигадка метре П'єр Гренгуар. Ну що ж, хоч ми й маленькі люди, та це зовсім не означає, що боїмося великого діла. Адже Бітон тягнув на своїх плечах цілого бика, а трясогузки, кропив'янки, чекалки перелітають в океан. Глава друга: Ставай волоцюгою! <кій> Повернувшись до монастиря, архідеяком, побачив біля дверей келі свого молодшого брата Жана Вітряка, який чекав на нього і розвіював нудьгу тим, що малював вуглиною на стіні профіль старшого брата з дозжелезним носом. Клод ледь глянув на брата. Його хвилювали інші думки. Веселе лице гульвіси, посмішка якого стільки разів прояснювала похмуре обличчя священника, нині було без сили розвіяти туман. Що з кожним днем ставав дедалі гостішим у цій порочній, сморідній і загниваючій душі. «Брате!» – несміливо звернувся до нього Жан, «Я прийшов побачитися з вами». Архідіакон навіть не глянув на нього. «Що далі?» «Брате!» – мов лицемір. «Ви такі добрі до мене і даєте мені такі слушні поради, що я постійно звертаюся до вас». Ну, далі. На жаль, брате, ви не помилилися, коли казали мені «Жан, Жан, це сад, докторум, доктрина, діциполорум, дис, дисципліна, примітка, вичерпується вченість учених, слухняність учнів». Латинською. Жан, не будь мудрим, Жан, не вчись, Жан, не ночуй поза колежем без поважних причин. і без дозволу наставника. Не бийся з пікардійцями, нолі ну, Жан, вербе падре е, пікардос. Не валяйся, як той безграмотний осел, квасі асинус і літератус на шкільній підстилці. Жанне, не опирайся покаранню, яке вчитель захоче накласти на тебе. Жанне, ходи щовечора до каплиці і співай там псалами та молитви при чистій Діві Марії. Гай-гай, які це були чудові напучування. «Ну і що ж? Браті мій, перед вами злочинець, грішник, жалюгідна людина, розпусник, страховище. Дорогі мій брати, Жан потоптав ногами всі ваші поради. Він обернув їх на селому і гній. Я жорстоко за це покарана. О, милосердний Господь дуже справедливий. Поки я мав гроші, я гуляв, поячив, шаленів, провадив розгульне життя». О, наскільки привабливо розпусто ззовні І наскільки огидний і понурий її зворотний бік Тепер я не маю жодного біляка Я продав свою простирату, свою рочку і рушника Прощувай веселе життя Чудова свічка погасла І в мене лишився тільки льодовий недогарок Що чудить мені підніс Дівчата глузують з мене, я п'ю самоводу. мене терзають докори сумління «І кредитори?» «Висновок?» – спитав архідіакон. «Міливі брати, я дуже хотів би повернутися до праведного життя. Я прийшов до вас із засмученим серцем. Я грішник щекається. Я сповідаюся. Б'ю себе в груди кулаками. Ви мали слушність, коли хотіли, щоб я здобув вступів в і став помічником наставника в колежі Турші». Тепер я сам відчуваю, що в цьому моє справжнє покликання. Але моє чорнило висохло. Мені нема за що його купити. Я не маю пер, мені нема за що їх купити. Я не маю паперу і книжок. Мені нема за що їх купити. Мені вкрай потрібна невеличка сума, і я звертаюся до вас, брате, з глибоким каяттям у серці. І це все? Так, відповів школяр. Трохи грошей. У мене їх немає. Тоді школяр відповів серйозно і водночас рішуче. У такому разі, брати, хоч це й вельми прикро, я можу сказати вам, що дехто робить мені дуже вигідні пропозиції. Ви, значить, не хочете дати мені грошей? Ні. У такому разі я стою волоцюгою. Вимовляючи це жахливе слово, він прибрав в позу Аякса, який чекає, що його вдарить блискавка. Архідіакон холодно відповів. Ставай волуцюги!» Жан колонився йому низенько і, не свистучи, зійшов з монастирських сходів. У ту хвилину, коли він проходив монастирським подвір'ям, під вікном Келії брата вікно це розчинилося. Він підвів голову і побачив суворе обличчя архідіакона. «Забирайся к дияволу!» – крикнув Клод. «Ось тобі останні гроші, які ти дістаєш від мене!» І з тими словами священик як жбурнув Жанові Гаманець, який не бив школяре, на налубив велику гулю. Жан підняв його і пішов розсержений, і водночас здоволений, мов собака, якого закидали мозковими кістками. Глава третя «Хай живуть веселощі!» Читач Либо не забув, що частина двору чудес була огорожена стародавнім муром, який оперізував місто. Багато його веж на той час зруйнувалося. Одну з цих волоцюги пристосувало для своїх розваг. У нижньому залі був шинок, а все інше – на горішніх поверхах. Вежа була найпожвавленішим, отже, і найогиднішим місцем у царстві волоцюг. Немов якийсь величезний вулик, що гудів і вночі й удень. Кожну ночі, коли більшість жебратської братії спала, коли на брудних фасадах будинків, які виходили на майдан, не лишалося жодного освітленого вікна, коли жоден крик не долітав з цих незліченних хижок, з цих мурашників, що кінчили з логідь, повіями краденими і позашлюбними дітьми, цю веселу вежу можна було б пізнати по галасу, який не стихав по багряному світлу, яке струменіло водночас із душників з вікон, стрішних у стінах. Словом, з усіх її шпарин. Отже, підвальний поверх вежі був шинком. До нього спускалися крізь низькі двері крутими, мов класичний александрійський вірш, з ходами. Вивізку на дверях заміняла неймовірна мазанина, що зображала нові монети і різних курчат, а внизу жартівливий напис «Шинок» дзвонарів по небіжчиках. Одного вечора, коли з усіх дзвіниць перережа пролунав сигнал гасити вогні, нічна сторожа, якби їй було дано можливість проникнути до страшного двору чудес, помітила б, що в таверні волоцю галасливіше, ніж завжди, більше п'ють і крутіше лихословлюють. Перед шинком на Майдані розташовувалася численні групи людей, що розмовляли між собою пошепки, і як буває завжди, коли задівається якесь важливе діло. Тут і там, сидячи навпочепки, обідерні точили об каміння бруку, поганенькі залізні ножи. Тим часом у самому шинку вино гра до такої міри відвертали п'яниць від думок, які того вечора заволоділи у мами волоцюжної браті, що з їхніх розмов важко було зрозуміти. В чому, власне, річ? Було помітно тільки, що всі вони веселіші, ніж звичайно, і що у кожного з них між колін поблизько якась зброя – кривий ніж, сокира, важкий палаж або приклад старовинної пищалі. Круглий зал був просторий, але столи були так тісно сунуті, а гультяїв з ними було так багато, що весь вміст цієї таверни, чоловіки, жінки, лави, певні кухлі, все, що пило, спало, грало, здорові каліки, все видавалося безладно перемішаним між собою. У такому ж порядку і з додерженням такої ж симетрії, як звалені на купу устрічні черепашки. На столах подекуди горіли лойові свічки, але головним джерелом світла, яке відігравало у цьому шинку роль люстри в оперному залі, було вогнище. Льох був такий вогкий, що в каміні, не згасаючи навіть улітку, невпинно палав вогонь. У цьому величезному каміні з важкими залізними решитками та кухонним начинням палах котіло те сильне полум'я, яке живиться дровами впереміж із торфом, і яке в селах Вириваючись уночі з вікону кузні, кидає криваво-червоний відблиск на стіни протилежних будинків. Великий собака, що поважно сидів на купі поперл, вертів перед палаючим вугіллям рожен з м'ясом. Однак, незважаючи на безладдя, роздивившись, можна було розрізнити у цьому натовпі три головних групи людей, які тіснилися навколо трьох уже відомих читачевих осіб. Однією з тих осіб був дивовижно вбраний у строкате східне лахміття Матіус Хунгаді Спікалі, князь Цеганський. Волоцюга сидів на столі і підівгабавши під себе ноги, піднявши вгору палець і гучним голосом відкривав таємниці чорної та білої магії численним слухачам, які порозглавляли роти від подову. Друга група згромадилась навколо нашого давнього приятеля. Озброєного до зубів уславленого володаря царства Алтинів, клопен Трульфу вальми серйозно притишеним голосом віддав накази, керуючи спорожнюванням величезної, наповненої зброєю бочки з вибитим дном, звідки, мов яблука та виноград зорогу до остатку, щедро сипалися сокири, шпаги, шоломи, кольчуги, окремі частини броні, наконечники, ратич та списів, стріли простійні різні. Кожен брав скупи, що хотів: хто шолом, хто шпагу, хто кинжал з хрестоподібною ручкою. Навіть діти озброїлися, навіть без ноги, одягшись у броню та лати, повзали під ногами, бенкетуючих як величезні, блискучі жуки. Нарешті найгаласливіше, найчисленніше стовпище заповнювало лави столи, де просто рікував і лаявся якийсь пронизливий голос що виривався з-під повного від до е, острогів важкого військового спорядження. Чоловік так пообвішував себе рицарськими обладунками, що зникав під ним, і видно було тільки його нахабний червоний крапатий ніс, пасмо білявого волосся, ржаві губи, зухвалі очі. За поясом у нього було кілька ножів і кінжалів. На правому боці – великий меч. На лівому – поржавілий самостріл, перед ним – здоровенний кухоль вина. А проворуч, дебела, недбало одягнена дівка. Усі навколо реготали, лаялись, пили. Додайте до цього ще з 20 невеличких груп слуг і служниць, що пробігали з глеками на голові, гравців, які схилилися над кулями, шашками, костями, рейками над азартною грою в кільця, суперечки в одному кутку, поцілунки в другому, і ви матимете деяке уявлення про загальний характер цієї картини освітленої яскравим полум'ям, що примушувало танцювати на стінах шинку тисячі величезних химерних тіней. Своїм голосом шинок скидався на нутро розгойденого дзвона під час великого благовісту. Сковорода під рожном, на яку дощем стікало в сало, заповнювала своїм невпинним шкварчанням перерви між цілим вихором перехресних розмов, що лунали у всіх кінцях салу. Серед усього цього гвалту в глибині таверни на лаві біля самого вогнища сидів, простягши ноги в попіл і втупивши очі в палаючі головешки філософ, заглиблений у роздум. Це був П'єр Гренгуар. «Ну, жвавіше! Поспішайте! Озброюйтесь! За годину ми виступаємо!» казав клопенку Трульфу Арготинцем. Якась дівка наспівала «На добра ніч, мій батько і ненько!» Вже останні згасають вогні. Двоє картірів лаялися. «Ти негідний!» – кричав один чермоним буряк, показуючи другому кулака. «Я тебе так розмалюю трефами, що сам король тебе візьме в свою колоду карт замість трефового валета!» «Уф!» – бурчав якийсь норманець, що легко можна було пізнати з гогнявої мови. «Та й набилося ж нас тут, як святих у церкві!» «Синочки!» мовив фальцетом князь Циганський, звертаючись до своїх слухачів. Французькі відьми літають на шабаш без мітли, без мазі, не верхи на цапі, а лише за допомогою кількох чарівних слів. Італійських відьом завжди біля дверей очікує цап, але всі вони неодмінно вилітають через Демар. Голос молодого Гулізвіси, озброєно з голови до п'ят, перекривав увесь цей гамір. Слава, слава! горлав він. Сині, я вперше вийду на поле бою, волоцюга. Я волоцюга кляну з Христовим червом. Налити на мені вина, друзі мої, моє ім'я Жан Фроловітряк. Я дворянин. Певен, що коли б Бог був рицарем, він став би грабіжником. Братове, ми йдемо в чудовий похід. Ми хоробрі, обложимо собор, вилимаємо браму, заберемо красуню. Врятуємо її від суддів, врятуємо від попів, зруйнуємо монастир, спалимо єпископа в його в єпископському палаці. І все це зробимо швидше, ніж будь-який бургомістр устигне проковнути ложку супу. З нами справедливість. Ми пограбуємо собор Богоматері і край. Ми повісимо квазімоду. Чи знаєте ви, мої красуні, квазімоду? Чи доводилось вам бачити його задиханого верхи на великому дзвоні в день Тройці? Клянусь рюгами сатани, це щось надзвичайне. Це сущий диявол, котрий усидлав мідну пащу. Друзі мої, вислухайте мене. Я всім серцем волоцюга, всією душею арготинець. Я природжений злодій. Я був дуже багатий, але проїв своє багатство. Моя матуся готувала мене в офіцери, татусь у діякуни, тітонька, у радники суду, бабуся у королівські протонотаріуси, двоюрідна бабуся, у скарбники військового відомства, а я став волоцюгою. Сказав про це своєму татусеві, який кинув мені в пику прокльон. Своїй матусі, шановні жінці, вона почала хлипати і рюмсити, як оце мокре поліно на решітці каміна. Хай живуть веселощі. Я просто шаленію. Шинкарко, мила моя, дай-но ну, іншого вина. У мене ще є чим платити. Не хочу більше суренського. Воно дере горло. З таким же успіхом я можу полоскати горло плетеним кошиком. Увесь надріб... набрід реготав і аплодував йому. Помітивши, що галас навколо нього посилюється, школяр вигукнув. Який чудовий гомін! «Популі де бахантіс, популоса де бачіто, примітка, Шаленіючу люду, баголюду, шаленство» – середновічний латинь. І закотивши очі, заходився співати, вдаючи каноніка, що починає вечерню. «Кває кантика, кває органа, кває кантітенаї, кває мелодії, his sine фіне, «Декантантурум, сонант, флуа, гунморум, органа, суавісіма, ангелорум, мелодія, кантика, кантикорум, міра, примітка. Які спів, які органи, які кантелики, які мелодії линок тут без краю, звичать методочивими гімнами органи». Лунає найніжніша ангельська мелодія. Чудова пісня-пісень. Середньовічний латинь. Раптом він увірвав спів. Чортова шинкарко, давай на вечеряти. Настала хвилина майже цілковитої тиші. І тоді свою чергу залунав пронизливий голос князя Циганського, який повчав циган, що оточили його. Лисицю звуть Адуїн, Лиса блакитно ногим або лісовим волоцюгою, вовка сіроногим чи золотоногим, ведмедя старим або дідом. Ковпак гнома робить людину невидимкою і дає змогу бачити невидиме. Кожну жабу, яку мають охрестити, слід убрати в червоний або чорний оксамит і прив'язати її дзвіночок на шиї. «А вона все ще в соборі?» – спитав якийсь лахмітник, схожий на єврея. «Так, хай йому чорт!» «Ну тоді, друзі!» – вигукнув лахмітник. «У похід на собор Богоматері!» Тим більше, що там у каплиці святого Фереоля та Ферюйсона є дві статуї. Одна зображає святого Іоанна Христителя, а друга – святого Антонія. Обидві із щирого золота, вагою сім золотих марок і п'ятнадцять естерлінів. Постамент у, цих, у них із позлоченого срібла, вагою 17 марок і 5 унцій. Я розуміюся на цьому. Я з золотар. Тут же Аною принесла вечерю. І він, поклавши голову на груди дівки, що сиділи поруч нього, вигукнув. Клянуся святим вультом Люкським, якого народ зве святий Чвенько. Я цілком щасливий. Он там проти мене сидить Бовдур, голомозить, наче арсгерцог. І дивиться на мене а ліворуч інший, у якого зуби такі довгі, що закривають усе його підборіття. А сам я до 100-ту маршу Жіє при облозі пунтуаза. Мій правий фланг упирається в горб. Пуп Магомета. Приєтуй, ти схожий на продавця м'ячів для гилки, а сів поруч мене. Я дворянин, друже. Торгівля не сумісна з дворянством. Іди геть. оля ля гей, ви там. «Не битися! Як батісти птахоїд, у тебе такий чудовий ніс, а ти підставляєш його під кулак цього йолопа. От дурень! Non quiquam datum est gabene nasum. Примітка. Не кожному дано мати ніс латинською. Ти справді божественна Жакеліно-Грязевухо. Шкода тільки, що ти лиса. Оля. ля Мене звуть Жан Фродо. У мене брат Архідеякон». Сто чортів йому в пельку. Все, що я вам кажу, істина правда. Ставши волоцюгою, я з легким серцем відмовився від тієї половини будинку в раю, яку мені обіцяв брат. Ді мідігам домун ін Примітка. Половина будинку в раю. Примітка. Латинською. Я цитую справжній текст. Я маю ленне володіння на вулиці Тіршап. І всі жінки закохані в мене. Це така сама правда, як те, що святий Елігій був чудовим золотарем. І що п'ять ремісничих цехів міста Парижа – це дубильники, кожум'яки, чинбарі, виготовлюючи гаманців та парельники шкір. І що святого Лаврентія спалили на вогнищі з яєчних шкаралупи. Клянуся вам, друзі, щоб я перцівки не діждав, якщо вам зараз набрехав. Маленька моя, дивись, як сяїй місяць. Поглянь крізь душник. Вітер мне хмари. Точнісінько, як я твою кусинку. Дівчата, витріть соплі і дітям, і свічкам. Христос і Магомед. Що це є їм, Юпітере? Гей, звіднице, Волосся, якого бракує на головах твоїх шлюх. Усе в твоїй яєшні. Стара, я люблю лису яєшню. А щоб тебе дияво зробив карпатою в року. Добра вальзеволова харчевня, в якій шлюхи розчисуються виделками. Сказавши це, він розбив свою тарілку у підлогу і загорлани в пісню. Не маю я нічого, клянуся Богом я. Ні віри, ні святого, ні хати, ні кілля, ні Бога, ані короля. Тим часом Клопен Трульфу закінчив роздавати зброю. Він підійшов до Гренгуара, який сидів, поставивши ноги на рішитку каміна і поринувши в глибоку задуму. «Друже, П'єр, про що це ти, хай йому чорт там думаєш?» – спитав король Алтеню. Гренгуар сумно всміхаючись обернувся до нього. «Я люблю вогонь, дорогий повелителю. не за ту нікчемну властивість, що він гріє наші ноги чи варить суп, а за його іскри. Іноді я цілими годинами дивлюся на них». Відкривають тисячі речей у цих зірочках, що всіяли чорну глибину каміна. Ці зірочки цілі світи. Грім і блискавка, коли я щось второпав, – промовив Володю Гар. Чи ти не знаєш, котра година? Не знаю, – відповів Грегуар. Тоді Клопен підійшов до князя Цеганського. Друже Матіас, неслушну пору ми обрали, – кажуть Людові 11 у Парижі. «Ще одна причина, щоб вирвати з його пазурів нашу сестру», – старий циган. «Ти говориш, як належить чоловікові, Матіаси», – сказав король Алтинів. «Зрештою, ми швидко впораємося з цим ділом. У соборі нема чого боятися опору. Каноніки просто зельці. Крім того, сила за нами. Чини судової палати пошиються в дурні, коли з'являться по неї. Клянуся папським кишками, я не хочу, щоб вони повісили цю гарненьку дівчину. Клопен вийшов із шинку. Жан тим часом гарлав хрипким голосом: "Я п'ю, я їм, я п'яний, я сам Юпітер. Гей, п'єре душогу. Коли ти ще раз подивишся на мене такими очима, то я ще гляб зіб'ю порох з твого носа". Що ж до Гренгуара, то виведений із роздумів, він почав придивлятися до бурухливих і гамірних сцен, що відбувалися навколо, та бубоніти крізь зуби. «Луксіоріса рес et ет тумулотоса ебріатас» примітка «Відвинаю й буйні веселощі» латинською. Як добре, що я не п'ю. І як добре висловився святий Бенедикт вінум апостатаре факід етіам» Сапієнтес. Примітка. Вино доводить до гріха навіть мудреців. Середньовічна лентиня. У цей час повернувся Клопен і крикнув громовим голосом. Північ. Це слово справило таке враження, як сигнал сідати на кони, поданий полку під час привалу. Всі волоцюги, чоловіки, жінки, діти, юрбою повалили ставерни, таверни, брязкаючи зброю і старим залізом. Місяць Закрила хмара, двір чудес поринув у густу пітьму ніде ані вогника. А тим часом майдан був зовсім не безлюдний. можна було розгледіти юрбу чоловіків і жінок, які тихо розмовляли. Чути було, як вони гудуть, і видно було, як у темряві поблискує зброя. Клопен видерся на величезний камінь. Шикуйся, Арго! загорлав він. Шикуйся, цигані!» «Шикуйся, Галілеє!» У темрі почався рух. Здавалося, незлічений натуп витягається в колону. Кілька хвилин потому король Алтинів знову підвищив голос. «Тепер мовчати, як ітимемо Парижем. Пароль! Криві ножі гуляють. Смело запалювати тільки перед собором. Вперед!» Через 10 хвилин вершники нічного дозору тікали, перелякані процесією якихось чорних мовчазних людей, котрі прямували до мосту міняй по вулицях, що перетинали в усіх напрямках величезний ринковий квартал. 4. ведмежа Квизімоду тієї ночі не спалося. Щойно він в останній обійшов собор. Замикаючи браму, не помітив, як повз нього пройшов архідіакон. Явно невдоволений з тієї стараності, з якою дзвонар порався із засувами і замикав величезну браму, окуту залізом і міцну, наче мур. Дом Клод, здавалося, був заклопотаний більше, ніж звичайно. Після нічної пригоди в Келії він поводився сквозі моду дедалі гірше. Проте ні брутальність, ні навіть бійка не могла похитнути терплячої покірності і мовчазної слухняності відданого дзвонаря. Без нарікань і скарг терпів він від архідеякона все – образи, погрози, побої. І тільки стурбовано стежив, коли дом Клод сходами вежі піднімався нагору. Проте архідеякон і сам уникав зустрічі з циганкою. Отож, побіжно глянувши на свої бідні, такі занедбані ним тепер дзвони, Жакеліну, Марію, Тібо, Квазимо до цієї ночі виліз наверх північної вежі і, звідти, поставивши на покрівлю щільно закритий потайний ліхтар, став дивитися на Париж. Ніч, як ми вже казали, була дуже темна. Париж, за тих часів майже зовсім неосвітлюваний, видавався невиразним нагромадженням якихось чорних масивів, тут і там перерізаних білястими закрутами сени. Квазимо бачив світло лише у вікні однієї далекої будівлі. Невиразні похмурі образи якої вимальовувалися високо над покрівлями, десь біля Сент-Антуанської брами. Там, очевидно, теж хтось не спав. Блукаючи оком по цьому туманному нічному краєвиду, дзвонар відчув незрозумілий неспокій і був увесь час насторожі. Ще кілька днів тому він помітив, що навколо собору, не зводячи очей з притулку дівчини, без перестанку сновигають якісь лиховісні фігури, і йому спало на думку, що проти бідулашньої втікачки, можливо, затівається змова. Він гадав, що народ її ненавидить так само, як і його, і через те незабаром має щось статись. Охоплений тисячу підозрінь, він чатував на своїй дзвінниці, мов відданий пес, і, яка каже Рабле, мріяв у своїй мріяності. Поглядаючи то на келію, то на Париж, пильно дивлячись на величезне місто своїм єдиним оком, який, немов у нагороду за каліцтво, природа обдарувала такою зіркістю, що воно заміняла майже всі інші відсутні у нього органи чуття. Квезімоду раптом помітив контури набережної мають дещо незвичайний вигляд. Йому здалося, ніби там відбувається якийсь непевний рух. Лінія парапету, що чорніє над сріблястим фоном води, стала вже не такою прямою і непорушною, як по інших набережних, а колихається, мов хвилі на річці або море голів під час руху Юрби. Це видалося йому дивним. Дзвонар подвоїв увагу. Здавалося, щось рухається в напрямі сіте. Тим часом ніде не було видно жодного вогника. Якийсь час та хвиля сунула по набережній. Згодом рух поволі спав, наче ввійшовши всередину острова, потім вщух зовсім. І лінія набережни знову стала прямою і нерухомою. Квазі не знав, що й думати. А тим часом рух почався на вулиці Перві, яка врізується в те перпендикулярно до фасаду собору Богоматері. Нарешті, хоч як було темно, дзвнар побачив. З цієї вулиці показалася голова колони, і майдан миттю заповнила юрба. В темряві не можна було розрізнити нічого, крім того, що це юрба. В тому видовищі було щось жахливе. Прагнучи сховатися у темряві, дивовижна процесія намагалася додержувати і цілковитої тиші. І все ж вона не могла бути зовсім беззвучною. Чути було глухе тупотіння ніг. Проте звуки ті не досягали слуху нашого глухого. І величезна юрба, яку він ледве міг бачити, і якої дарма, що вона хвилювалася і рухалась так близько від нього, зовсім не чув, справляла на нього враження мовчазного, невідчутного й оповитого милою збіговиська мерців. Квазівмону здавалося, що на нього насувається туман, у якому йдуть люди, де і він немов бачив, як тіні ворушиться в тому тумані. Тоді його знову огорнули сумніви, і в голові знову майнула думка про можливість нападу на циганку. Він невиразно відчув, що насувається грізна небезпека. І в цю критичну хвилину швидко зрозумів становище, чого трудно було сподіватися від такого неповороткого розуму. Чи варто будити циганку? Може примусти її тікати? Але як? На вулицях повно людей, а за собором річка. Немає ні човна, ні виходу. Лишалось одне – не порушуючи сну Есмеральди впасти мертвим на порозі собору, але опиратися доти, доки наспіє допомога, якщо тільки вона наспіє. Прокинутися, щоб прийняти смерть, бідолажно завжди встигне. Дійшовши до такої думки, він став придивлятися до ворога вже спокійніше. Юрба на соборному майдані, здавалося, збільшилась щохвилини. Проте, зауважив він, люди там остерігаються чиняти шум, бо вікна, що виходили на Майдан і на вулиці, були зачинені. Раптом блиснуло світло. Над головами людей запалило сім чи вісім смогоскипів, лежучи темрямо вогняними язиками. І тоді Квезімоду виразно побачив на парапеті жахливе, схвильоване стовпище обідерних чоловіків та жінок, озброєних різаками, серпами, косами, списами, вістрі яких ми готіли тисячу відблисків. Тут і там, наче роги на потворних головах, стирчали зловісні вила. Квазі невиразно пригадав весь цей набрід. Йому здалося, ніби ще кілька місяців тому, коли Юрба оголошувала його папою блазнів, він уже бачив ці обличчя. Якийсь чоловік, тримаючи в одній руці, смолоскип, а в другій ломаку, виліз на тумбу і начебто виголошував промову. Після цього химерна армія відразу перешикувалася, немовби оточуючи собор. Квезімоду взяв ліхтар і зійшов на площадку між вежами, щоб краще роздивитися, що відбувається внизу, і придумати, як оборонятися. Дійшовши до головного порталу собору, Клопентру справді вишикував своє військо до бою. Не сподіваючись на опір, він про те, як розсудливий полководець прагнув зберегти такий порядок, який дав би йому змогу гідно зустріти несподівану атаку нічного патруля або дозору. І розташував свої загони так, що тому, хто глянув би на них згори гори здаля, воно могло нагадати б римський трикутник у битві під екномом свиню Олександра Македонського або знаменитий клин Густава Адольфа. Звернена однією своєю стороною до Божого притулку, а другою до вулиці Сен-П'єр Обев, основа цього трикутника, перетинаючи вихід з вулиці Парві, впиралася в глиб майдану. Клопентру разом із князем Цеганським, нашим другом Жаном і кількома найочайдушнішими волоцюгами став при вершині цього трикутника. Наскоки подібні до того, які обідренці мали намір вчинити на собор Богоматері в середньовічних містах. Не були великою рідкістю. Того, що ми звемо тепер поліцією, тоді не було. В найбільших містах і навіть у столицях ще не було єдиної центральної влади. Феодалізм дуже химерно побудував ці велетенські міста общини. Місто являло собою скупчення сили селени окремих феодальних володінь, що поділяли його на окремі частини різноманітної форми і величини. Звідси безліч найсуперечливіших порядків. Тобто, власне, ніякого порядку. У Парижі, приміром, окрім 141 леного володаря, що мали право стяти, стягати податки, було ще 25 володарів, котрі, починаючи від єпископа Паризького з його 105 вулицями, кінчаючи настоятелем Нотр-Дам-де-Шан, у якого їх було 4, мали ще й право судової влади. Усі ці феодальні законники визнавали свого сюзерена короля тільки номінально. Всім належало право стягати шляхове мето. Всі почували себе господарям. Людовік XI – цей невтромий трудівник, широко і наполегливо заходившись руйнувати феодальну будову, яку згодом в інтересах королівської влади руйнували Рішеліє та Людовік XIV, і яку в інтересах народу остаточно знищив Мірабо, власник на перекір. Владно, на наперекір усім видав 2-3 укази, визначаючи обов'язкові для всіх правила. Так, наприклад, у 1465 році городянам було наказано під загрозою шибениці з настанням ночі запалювати на вікнах свічки і замикати собак. Того ж таки року іншим наказом ввелено ввечері перегороджувати вулиці з різними ланцюгами і заборонялося виходити з дому, мати при собі кінджал, чи якусь іншу зброю. Протягом незабаром, проте незабаром усі ці спроби встановити загальне міське законодавство було забуто. Городяни дозволяли вітру гасити свічки на їхніх вікнах, а собакам вільно гуляти. Вулиці перегороджували ланцюгами лише під час облоги, а заборона носити зброю спричинилася лише до того, що вулицю перерізаної пельки почали називати Вулицею перерізаного горла. Це вже, безперечно, було явним прогресом. Стародавня споруда феодального законодавства стояла непохитно, судові округи і ленні земельні володіння безладно нагромаджувалися, перехрещувалися, переплутувалися, стикались і немовби врізувались одне в одне. Даремно скрізь стояв ліс дозорю патрулів різноманітної нічної сторожі. Крізь неї усе озброєні проривалися грабунок, бунт і розбій. Не дивно, що в такому безладі несподівані, наскоки черні та на палаці, замки і прості будинки не були нечуваною подією. Сусіди втручалися здебільшого тільки тоді, коли пограбування загрожувало їм самим. Почувши постріли з мушкетів, вони затуляли вуха, зачиняли віконниці, замикали двері і ждали поки сутичка закінчиться з допомогою нічної варти чи без неї. А вранці паражани переказували один одному. Минулої ночі розгромила палац Етьєна Барбета. На маршала Клермонського вчинено напад. Не тільки королівських пале бастилія, турнель, але й будинки звичайних вельмож, малий бурбонський палац, особняки десанс, ангулем та інші обгороджувалися з обчастими мурами. А над ворітьми в них робили бійниці. Церкви охороняли їхню святість. Проте деякі з них, собор Богоматері, не належав до цього числа, були укріплені, абаство Сен-Жермен депре було оточено з обчасною огорожою, наче замок якогось барона. На гармати воно витратило міді значно більше, ніж на дзвони. Сліди укріплень цього аббатства. Були виразно помітні ще 1610 року. Нині від нього залишилася тільки церква. Але повернімося до собору. Покінчивши з першими розпорядженнями, які віддавали належно дисципліні цієї армії голодренців, виконалися мовчки і не дивоточно, Клопен заліз на огорожу паперті. Ставши лицем до собору, розмахуючись смолоскипом, полум'я якого коливаючись на вітрі або застилаючись власним димом, то вихоплювало з темряве червонуватий фасад церкви, то віддаляло його в тінь. Цей гідний витажок зграї волоцюг, заговорив хрипким, грубим голосом. Луї де Бомон, єпископи Паризьки, раднику Верховного суду, я, Клопен Трульфу, Король Алтинів Великий Кесар Тому, єпископи, ми прийшли до тебе. Якщо твоя церква недоторкана, недоторкана і наша сестра. Але якщо наша сестра не є недоторканою, то й твоя церква не є недоторканою. Ми вимагаємо. Якщо хочеш врятувати собор, віддай нам дівчину. Якщо ні, ми заберемо дівчину з силою і пограбуємо храм. І це буде справедливо. На підтвердження цього я ставлю тут свій прапор. І хай береже тебе Бог паризький єпископе. На жаль, квезімоду не міг чути цих слів, проголошених зверзом лиховісне і дикої величі. Хтось із вулицюг подав клопену прапор, і він урочисто встромив його в щілину між двох плит. Це були великі вила, на зубцях яких висів скривавлений шматок падла. Зробивши це, король Алтинів обернувся і глянув на свою армію лиховісних молодчиків, очі, які блищали, на наче вістря списів. По невеличкій паузі він знову гукнув: Вперед, сінки! до роботи зломщики! Тридцяти роздоровених кремезних чоловіків, схожих на слюсрів, вийшли з лав з молотками, обценьками і залізними ломами на плечах. Вони рушили до головної брами собору. Зійшли з на паперть і з допомогою ломів заходилися розбивати двері. Волоцюги юрбою подалися слідом за ними. Хто допомагати, а хто просто подивитись. Натовп миттю заповнив усі одинадцять сходинок паперті. Але двері не піддавалися. Ну і міцніш і в парті, хай їм чорт, вилився один. Такі старі, що в них хрящі закостеніли, сказав другий. «Сміливіше, друзі! – закликав Клопен. – Ставлю голову проти старої пантофлі, що поки прокинеться хоч один паламар, ви встигнете відчинити двері, визволити дівчину і пограбувати головний вівтар. Чуєте? Замок уже тріщить!» Страшенний гуркіт, що пролунав за спиною Клопена, заглушив його слова. Клопен обернувся. Величезна колода гепнула неначе з неба на паперть. Розчевивши на сходах кільканадцять волоцюг Вона загоркотіла, наче стрельнула з гармати Відскочила на бруківку і поперебивала ноги ще декому з юрби голодранців З криками жаху всі кинулися в розтіч Прилегло до паперті частина Майдану вмить спорушніла Зломщики, дарма, що їх захищали з клепіння порталу, залишили браму І навіть сам Клопен далеченько відступив від собору «Ну, щасливо ж я відбувся!» – гукнув Жан. «Чув же, як вона просвістіла!» «Та хай їй чорт! П'єра горло різав вбито. Важко передати. Як здивувала, злякала волосюх ця колода. При її падінням більше, ніж були б вражені появою 20 тисяч королівських стрільців, вони стояли якийсь час нерухомо, мов би, вдивляючись у небо. «Сатана!» – пробурмотів циганський князь. «Це схоже на чеклунство!» «Я думаю, цей місяць кинув на нас Поліняку», – сказав Анрі Рудей. «Кажуть, що місяць у друзьбі з причистою дівою», – додав Франсуас Левократ. «Тисяча пап!» – вилаївся Клопен. «Дурні ви всі!» Але як пояснити падіння колоди, він і сам не знав. Тим часом на фасаді собору, до вершин якого світло з молоски сягало, не було видно нічого. Здоровенна дубова колода лежала на бруківці, а навкруги чути було стоги нещасних, які першим попали під її удар і порозпорювали собі животи об гострі кути кам'яних східців. Нарешті, отягнувшись від свого першого подиву, король Алтинів знайшов таке найімовірніше на думку його товаришів пояснення: Нечиста сила! Та невже ж попина думали оборонятися? «Тоді громити їх! Громити! Громити!» – знесло під юрба і по фасаду собору пролунав залп із мушкетів та арбалетів. Постріл розбудили мирних жителів сусідніх будинків. Відчинилося кілька вікон, з них висунулися голови у нічних ковпаках і руки із запаленими свічками. «Стріляйте по вікнах!» – загоролав Клопен. Вікна митю позачинялись. І бідолешні городяни, ледве встигнувши кинути зляканий погляд на освітлену полум'ям ямску Юрбу, обливаючись холодним потом і запитуючи самих себе, що це відбувається на Соборній паперті, відімський шабаш чи новий напад бургунців, як у 1464 році, повернулися до своїх жінок. Чоловікам вже вважалися грабунки, жінкам – гвалтування, і ті, і і ті трімтіли від страху. Громити! кричали розлючені голодранці, але ніхто не зважувався підступати. Дивилися то на церкву, то на колоду. Колода лежала нерухомо, а будівля стояла спокійна і безлюдна, та щось незбагненне сковувало волоцюг. До роботи, зломщики, загорла трюльфу. Вибивайте двері. Але всі немов прикипіли до місця. – Бо дай вам животи порозпирало, – кричав Клопен. – Ото Отоші розбійники! Злякалися колоди! – Отамане, – відповів йому хтось із слюсарів. – Нас затримує не колода, а оці двері, оббиті залізними штабами. Тут ломами нічого не вдієш. – А що вам потрібно, щоб висадити їх? – Та потрібен таран. Король Алтинів сміливо підбіг до страшної колоди і постав на неї ногу. — Ось вам таран! — вигукнув він. — Його прислали самі каноніки!» І глузливо, вклоняючись у сторону церкви, додав — «Спасибі вам, каноніки!» Ця витівка справила добре враження. Чари колоди розвіялись, Волоцюги посміло війшили. Незабаром підхоплена мов пір'їна двома сотнями дужих рук величезна колода гучно грюкнула в масивні двері. У темному світлі смолоскипі це довжележна колода в руках юрби чоловіків, які з розгону били нею в браму собору, видавалася якимось тисячоногим страховиськом, що, пригнувши, пригнувши голову, кидається на дерев'яного велетня. При кожному ударі колоди брама, зроблена наполовину з металу, гуламув величезний барабан. Але не піддавалася, хоч увесь собор аж здригався, і чути було, як глухий гул доходив до найдальших і найглибших його закутків. У ту мить, на голови штурмуючи з гори, посипався дощ великого каміння. Сто чортів. вигукнув Жан. Невже вежі не думали скинути нам на голови свої балюстради? Але перший поштовх уже дано приклад показував король Алтинів, без сумніву, це оборонявся сам єпископ, і незважаючи на камінюки, що. Тут і там трощили черепи в браму, гатили колоди ще лютіше. Цікаво, що каменюки падали поодинці, хоч і дуже часто. Волоцюги відчували відразу два удари. Один по голові, другий по ногах. Рідко який камінь не вилучав у ціль. І вже немало вбитих та поранених стікало кров'ю, билося в судорогах під ногами людей, які раз у раз, поповнюючи свої лави з шаленою люттю, йшли на приступ. Довга колода не наче з серця дзвона, невпинно, через рівні проміжки часу била в браму. Брама стогнала, каменюки сападали. Читач безперечно вже догадався, що несподіваний опер, який так розлютив волоцюг, був ділом рук Квазімоту. На жаль, випадок допоміг глухому свінливцю. Коли він сходив на площадку між вежами, думки плутались йому в голові. Побачивши. Згори величезний натовп волоцюх, які готувалися напасти на собор, він кілька хвилин, мов божевільний, бігав туди і сюди, стовж галереї, благаючи диявола чи Бога врятувати циганку. Йому спало на думку помчати на південну дзвіницю і вдарити на сполох. Але поки він розгойдав би дзвін, і поки пролунав би хоч єдиний звук грубого голосу Марії, браму собору могли б висадити десять разів. Це було саме тоді коли зломщики попрямували до неї зі своїм знаряддям, Що ж робити? Раптом він пригадав, що сьогодні лагодячи стіни, крокви і покрівлю в південній вежі весь день працювали муляри. Для нього, не було, для нього це було наче промінь світла. Стіни вежі були з камінь, покрівля свинцева, а крокви – дерев'яні. Кроков там було стільки, що їх називали лісом квазимоду кинувся до цієї вежі. У зовнішніх її приміщеннях справді була сила селена різноманітного будівельного матеріалу. Купи дрібного каміння, сувої штабового свинцю, в'язки-дранки, величезні вже надпилені колоди, щебінь. Одне слово – цілий арсенал. Не можна було гаяти й хвилини. Внизу нападники завзято працювали кріщами й молотками. Відчуття небезпеки подався сили квазимоду. Піднявши одну з найдовших і найважчих колод, він просунув її крізь дахові віконце. Потім підхопив із зовнішнього боку вежі і спрямувавши по виступу барлюстради, що облямовувало площадку, кинув у безодню. Наче крило вітряка, що відірвавши, злетіло в повітряний простір, довжелезна колода, падаючи з височини 160 футів, шкрябаючи стіною, розтрощуючи статуї, кілька разів перекрутилася в повітрі і нарешті, Гепнула на землю. нас страшенний зойок. Вдарившись об руківку, чорна колода підстригнула вгору, немов змія, що звилося в повітря. Квезімо добачив, як волоцюги розвіялися в різні боки, наче попіл від подову дитини. Він скористався з сум'яті, поки охоплені забобонним жахом роготинця розглядали скинуту з неба деревину, а тоді градом стріл та крупного штрот, шроту щербили кам'яні статуї порталу. Нечутно стягнув купи щебеню, великі дрібне каміння і навіть мішки з мулярським інструментом на край балюстради, звідки вже скинув колоду. І тільки на зломщики заходилися висаджувати головну браму собору, на них посипався такий град каменюк, що здавалося, ніби то сама церква падає їм на голову. Хто побачив би цієї хвилини квазімоду, той, напевно, злякався б. Не обмежуючись усім тим, що було вже на балюстраді, він забрав цілу гору каміння, ще й на самій площадці. І коли вичерпався запас на балюстраді, узявся до неї. Дзвнар нагинався, виправлявся, знову нагинався і знову виправлявся з неймовірною спритністю. Його величезна голова, подібна до голови гнома, звішувалася над балюстрадою. І вниз одразу латів камінь, слідом другий, третій. Часом він стежив, як падає здоровена каменюка, і коли вона влучала в ціль, лютуривів. Гу! Однак волоцюги не занепадали духом. Уже понад 20 разів міцна брама, на яку вони так люто накидалися, здригалася під ударами тарана, міць якого подвоювалася сотнями рук. Стулки брами тріщали. Карбовані прикраси розліталися на скалки. Завіси при кожному ударі аж підстрибували на своїх пробоях. Ламалися дужки. Під залізною обивкою сипалося стерти на порох дерева. На щастя, квазі до заліза в брамі було більше, ніж дерева. І все ж він відчував, що головна брама поволі піддається. Ударів тарана він не чув, але кожен із них однаково відгукувався і в надрах собору. І в ньому самому. Згори дзвонар бачив, як усатаніли в передчутті торжества волоцюги, погрожували, кулаками по хмурому фасадові храму, І застрив, думаючи про себе і про цяганку, крилатим совом, що з граєми зіймались у нього над головою і кудись влетіли. Звичайно, зливи його каміння було не досить, щоб відбити напад. У цей час трохи нижче від балюстради, з якої він громив юрбу, стривожений Кумизімод помітив дві довгі кам'яні ринви, що закінчувалися саме над головною брамою. Верхній отвори цих ринвів прилягали до площадки. У нього майнула якась думка. Він побіг до своєї комірчини і приніс звідти в'язку хмизу. Поверх нього наклав кілька оберемків дранки і сувої свинцю, запаси, які він іще не використав. І розмістивши все це перед отворами двох рин, від ліхтаря розпалив вогнище. Кам'яна злива вщухла і волоцюги перестали дивитися вгору. Засапавшись, мов зграя хортів перед загнаним у лігво кабаном, арготинці безладно юрбилися біля поонівичної тарану, але все ще не розваленої брами. З трепетом чекали вони останнього удару, який нарешті мав пробити браму. Кожен намагався протиснутися до неї ближче, щоб коли вона розчиниться, Першому вдертися в багатий собор У це величезне сховище, де зібрано за троє століть незвичайні скарби. Ривачі від захвату жадоби, вони нагадували один одному про розкішні срібні розп'яття Чудові парчеві ризи, пишні, про злоченого срібла надгробні плити, величезні хори Про яскраві свята, осяєне вогнями смостки піріздво Залити світлом сонячного проміння Великдень про всі ці блискучі торжества, коли раки з мощами, ставники, дароносиці і дарохранительниці, мов оздоблений золотом і алмазаним панцир, вкривали віфтарів. Безперечно, в цю щасливу мить всі ті вже паралітики і прокажені, шахраї і пройдисити думали не так про врятування циганки, як про грабування собору. Ми навіть ладні припустити, що визволення есмеральти. Було для доброї половини їх лише приводом, якщо тільки злоді, взагалі потрібен привід. Раптом, саме тоді, коли затамувавши подих і напруживши м'язи для вершального удару, волоцюги в останньому засилі скупчилися біля тарана, серед них розлігся страшний зойк, ще жахливіший, ніж тоді, коли падала колода. Ті, хто не кричав, хто був ще живий, дивилися вгору. Два потоки розтопленого свинцю лилися з верхівки собору в самісіньку гущу юрби. Це людське море, наче осіло під кипучим металом, що стікаючи утворював у юрбі дві чорні паруючі діри, подібні до тих, які робить гаряча вода в снігу. Видно було напівобуглених конаючих людей, що корчились і вили з болю. Від двох головних струмків у різні боки розліталися бризки цього жахливого дощу, впиваючись у черепи обложників, наче вогнені свердла. Тисячі цих важких розпечених градин зрешечували нещасних. Лемент стояв несамовитий. Кинувши таран на трупи, волоцюги всі як один і сміливий боягуси розбіглися хто куди. Паперть знову спустіла очі всіх обложників звернулися до вершин Собору. Те, що вони побачили, було незвичайно. Над центральною розетою горішньої галереї між двома дзвіницями у вихорі іскор здіймалося полум'я. Велике, безладне люте полум'я. Вітер час від часу відривав однього вогняні пасма і разом з димом ніс геть. Нищі з-під темною, з полум'яніючими трелисниками балюстради дві ринки, закінчення яких були зроблені мов пащі потворних страховиськ, невпинно вивергали на темну нижню частину фасаду будівлі сріблясті потоки пекучого дощу. Ті потоки розплавленого свинцю, наближаючись до землі, розбризкувалися, нема вода. Що цівками нестримно б'є крізь безліч отворів ліки. Вгорі над полум'ям височили величезні, з одного боку багряно-червоні, з другого зовсім чорні вежі які від власної тіні, що сягала самого неба, видавалися ще більшими і вищими. Незлічені скульптури дияволів і драконів, що їх перекрашали, набирали зловісного вигляду. Вони ніби ворушились у мигодливому сяємі полум'я. Змії реготали, пащі ринви гавкали, саламандри роздмухували вогонь, дракони, задихаючись від диму, чхали. І серед усіх оцих вогнем і галасом пробуджених від кам'яного сну потвор. На полум'яньому тлі вогнища, немов кажам перед свічку, раз у раз сновигало ще одне страховище. Без сумніву, цей дивовижний маяк розбудив навіть дроворубів на далеких бісерських пагорбах, і вони тепер злякано дивилися, як на просто вересом пагорбах витанцьовують велетенські тіні веж собору. Переголомшені жахом волоцюги принишкли. Чути були тільки тривожні крики каноніків, замкнених у своєму монастирі і наляканих більш ніж коні в палаючій стані, стуки критькома відчинюваних і блискавично зачинюваних вікон, переполох у навколишніх будинках і божому притулку, стогін вітру, передсмертне хропіння конаючих і безнастанне цукотіння краплин свинцевого дощу по бруківці. Тим часом ватажки волосіх зібралися під портиком дому Гонделор'є на нараду. Князь Цяганський, сидячи на тумбі, з якимось забобонним жахом дивився на фантастичне вогнище, що палало на висоті 200 футів. Шаленіючи від люді, Клопентру Альфу кусав свої величезні кулаки. Увіти неможливо, бурмотів.